«Бенері, а я віддувайся! Чому це я, бойовий офіцер, у якого повні груди орденів повинен віддуватися то за Бернарда Шоу, то за дружину академіка Лисенка, яка знати нікого не хоче? А вже коли і тримати когось за колючим дротом, то саме у таких клятих жінок, і не просто для профілактики, а постійно, перманентно, як казали наші теоретики світової революції». Попов торкнувся моєї руки, муркнув здивовано оце не може бути. Поуз нас проскочив новенький джип, став як вритим, за десяток метрів поперед Цепеліна, з машиною зістрибнуло двоє хвацьких англійських лейтенантів, один з них подав руку молодій пишній жінці, звів її з заднього сидіння, обережно взяв під лікоть, інший лейтенант негайно прилаштувався з другого боку і теж заволодів ліктем молодої жінки. Ми з Поповим сиділи, як вражені громом, наречена, висока, пишна, білява, молода. Кого цим здивуєш в Європі? Повні жіноцтва. Але ж у білій сукні на голові прозора Фата у правій руці букетик якихось штучних квітів. Наречена, чорти його бери. Але де ж жених? Адже ці браві британські лейтенанти з усього видати тільки старші дружки чи бояри, чи як воно тут зветься в цих Європах. Самого ж жениха не видно. Може, він же в кірсі, там жде свою найдорожчу. Все може бути. Але як могло статися, що цим дивним шлюбом опікується англійське командування? «Попов, – прошепотів я, – ти щонебудь розумієш? Нічого не розумію. Що будемо робити? Треба брати їх, поки не опинилися в церкві». Треба то й треба. Дружно і точно клацнулими дверцятами Цепеліна, майже урочисто промаршурували слідом за британцями, які повільно вели наречену до кірхи легенько, але з достатньою твердістю відтрутили лейтенантиків, перехопивши теплі жіночі лікті свої загрубілі долоні, зробили на місці кругом, Її повели молоду жінку тепер уже не до вінчання, а до нашого сірого металевого ковчега на колесах, щоб везти до берегів Гладбаха, до козуріна, зрештою, до академіка Лисенка. А все відбулося швидко, мовчки, і так несподівано, що жінка запам'яталася лише тоді, коли ми делікатно запхнули її на заднє сидіння Цепеліна. Вона авасі здастнула, тобто зойкнула традиційне німецьке, а вас іздаст? Але я вже втулився поряд з нею, Попов хопився за кермою і рвонув тяжку машину з місця. Який тут вас іздасть. здаст? Лейтенантики отетеріло стежили за нашим від'їздом, але ні гнатися за нами, ні навіть зворухнутися з місця не спромоглися. А військову частину операції ми з Поповим здійснили практично бездоганно. Тепер наставала набагато тяжча частина – дипломатична. Наречена билася об двері, мовчки, вперто, затято билася всім тілом, хотіла вирватися на волю, визволитися будь-що. А пташка в залізній клітці, але занадто тілиста, як для нещасної пташки. «Мені треба було б спробувати якось отихмирити жінку, вмовляти її, пояснити, що ми дбаємо тільки про її інтереси. Інтереси соціалістичної вітчизни малися на увазі самі собою, але я навіть не знав, як звертатися до нашої полонянки». «Товариш Калисенко?» «Смішно». «Марія?» «Занадто фамільярно». «Громадянко?» «Це вже зовсім поміліцейськи. «Слухай, но ти...» Грубою і недостойно, надто зважаючи, що це за жінка. Тому я мовчки борюкався з жінкою, сподіваючись, що моя сила переважить, і що жінка втихомириться. Та запаси дикої люті в ній виявилися просто невичерпні. Вона телесувалася дедалі дужче, аж поки попов, який спиною відчував усе, що діється позад нього, не втратив терпцю і вихопивши з кобери чорного парабелума, Через плече тицнув зброю в обличчя мадам Лисенко і просичав крізь зуби. Ти стерво собаче, сиди тихо, а то... «Попов, ти що?» – гукнув я своєму напарнику, вже наперед гаразд уявляючи, чим може окошитися найперше для мене таке поводження з дружиною академіка Лисенка. Невій подив пістолети, і грубі слова Попова подіяли на жінку набагато ефективніше, ніж мої незграбні спроби приборкати її мовчазним борюканням. Она вымыть.